Він побачив, не раз це побачив. Точнісінько, так як із Кравченком чи Креченком вийшло в нього з директором Бужанського цукрового заводу. Тоді все могло скінчитися ще гірше. Мабуть, він таки справді погарячкував. Тій осені, натікачи, знов спливла дохла риба. Хвилею повикидало на берег тухлих лящів карасів, окунів, і Степан, який саме возив на завод буряк, одного разу зірвався, йому якраз завернули ходку через те, що привіз брудний буряк, було багато грудок у ньому переберіть, сказали. Тож Степан тоді зірвався, влетів до директора заводу і виказав усе, що про нього думає. Сказав, що якби той платив штрафи зі своєї кишені, то вже давно були б нові відстійники, а так йому не пече. Нехай дохне риба, хай гине річка, бо вона не входить у його плани. В його графіках і табличках ті і у лупу не побачиш. Інша рід грудька землі, яку висипав комбайн у кузов разом з буряками, це тут бачить добре. Степан говорив, говорив, а той ошелешено дивився на нього, і нарешті спитав точнісінько так, як Кравченко чи Креченко. А хто ви такий? – людина, – крикнув Степан. – Дивіться, якщо ніколи не бачили. Я – людина. Я живу на землі і не хочу, щоб її нищили. Я не хочу, щоб ми загубили річку, яку наші предки не згубили і в голод. – Заспокойтеся, – сказав директор. Я вас розумію і згоден з вами, але це питання треба вирішувати не нам. А кому? Ну, на іншому рівні. На якому? ще рівні? Тоді зупиніть завод, поки там вирішать. Це все не так просто. Це робиться не так, як ви думаєте. А як? Не так. Не так, не так, не так, бухкало в голові Степана і того дня – він відмовився возити з поля буряки на Божанський завод. Хлоп'ятство, звичайно, але це все, що було в його силах. Зате, коли він поставив машину і сказав, що баста, більше не зробить жодної ходки, усім було ясно, що це дезертирство, саботаж, бойкот, страйк, яких тільки словечок йому тоді не пришили. Справедливо, і не по правді. Справедливо, бо тепер він і сам знає, що підводив своїх односельців у жнив, коли кожні руки на вагу золота, коли аж із Донбасу приїздили до них шофери поряд і буряки, а не по правді тому, що ніхто не хотів його вислухати до кінця, усі сприйняли те як примху як особисту помсту запекло пекло рибалки, якому розполохали рибу в принадженому місці. Таке тоді закрутилося, що страх. Чутки дійшли до району. Піскун наполягав вигнати саботажника з роботи. Говорили, що хто хотів, а потім усе затихло. І Степан здогадався, що то теж мостового робота. Він зустрів його ввечері біля контори. Старий був весь у грязюці, але за коміром поналипало болото тільки носполя, очі червоні, голівка труситься, і Степан подумав, що тільки заради цього діда, котрий і сам уже перетерівся на грудку землі, він не повинен був так робити. «Пробачте», – сказав Степан. Старий тільки махнув рукою, ніби чогось засоромився і швидко пішов до контори, а Степан і тоді, і пізніше, дивувався, що на такій посаді старий зберіг у собі здатність совіститися, і, напевно, саме це не дало чоловікові заломитися там, де на його місці багато хто не лише заломився, а й звироднів. «Не так?» Не так. Він ще малим зрозумів, що часом найкращі наміри обертаються цим не так. Потім караєшся, але вже нічого не вдієш, не виправиш, не зробиш заново. Скільки ж було йому тоді? Вісім, дев'ять років, не більше. Та вже тоді у нього був щедрик, і Степанові хотілося, аби те диво зробив саме він. Тоді було б легше. Не я те зробив. На жаль, не я. Я щедрик достеменно знаю, що то куниця. Вона жила у побережних на горищі. Їй тепло і затишно було в сіні. Можливо, навіть збиралася вивезти там кунинят. Вона бігала ночами в поле і до лісу на полювання, і от одного дня натрапив на її сліди орлянський мисливець Совицький і по свіжому сніжку прийшов городами до хати побережних. Удома був лише Степанко. Совицького він опізнав, хоча той жив у сусідньому селі Орлах, але хто ж його не знає, цього молодця Совицького, котрий у всіх на очах приборкав, найнровистішого колгостного жеребця – сигнал. Його, Совицького, спеціально для цього і покликали аж із орлів, і він об'їздив сигнала під злякані захоплені вигуки дітворі. І ось цей геройський чолов'яга прийшов до Степанка і як рівня до рівні сказав, що в них на горищі Ховається звірина, яка їсть курей, робить ціляку шкоду. Давай, хлопче, якщо ти не боягус, викуримо їй звідси. Я стану з рушницею за хатою від поля, а ти бери дрючка, лізь на горище, галасуй і штурхай у сіну. Степанко радий старатися, хоч і страшновато було. Але він, не боягуз, не осоромиться, тим більше перед Совицьким узяв довго дрючка, виліз по драбині на горище та й верещати та колошкати сіну. Воно, коли кричиш, то не так страшно. А ще ж он який дрюк у нього в руках. Гайда, гайда. І тут він почув під хатою глухий постріл, так наче хто. Суху гілячку отчахнув у лісі, і покотилася луна. Степанко здригнувся і завмер, дослухався до тієї луни, і не знав, що ж йому робити далі. Чи дрючком і тюгукати, чи вже злазити з горища? Постояв, почекав, чи Савицький не подасть якої команди? Але за хатою було тихо, і тоді Степанко нерішуче пішов до драбини, довго намацав ногою щабля, а коли зліз і вийшов за хату, то побачив Савицького аж у кінці городу біля Вишняку, побачив його темну спину, над плечем стреміло дуло рушниці, а в руці теліпалося теж щось темне. Він проваджав Савицького очима, аж поки той не сховався у ярку, потім обернувся і помітив біля рогу хати витоптану місцину, помітив на снігу яскраво-червоні краплі, наче хто розтрусив калину. Тоді він ще й не відчув жалю, тільки образливо було, що Савицький отак повернувся до нього спиною, Спершу щебетав у Леслово, а коли зробив своє діло, то не те, що не подякував, не попрощався, а навіть не глянув у в бік. Увечері він про все розповів батькові. Той ніби не здивувався, не розгнівався і не зрадів, лише сказав, що Совицький убив куницю. Він батько теж бачив її сліди, але думав, хай собі живе, якщо не робить шкоди. А Савицький убив, бо шкурка з куниці тепер дорога, Це тобі не заєць і навіть не лис. Так би воно, може, і забулося. Убив, то й убив. Однак наступного дня мати вражено загукала сіний. — Іва, Іва, йди ну сюди, худчий! Батько вийшов у сіний. За ними Степанко, і вони побачили матір схилену над старим жлуктом, у яке вже давно ніхто не заглядав, стояло собі в темному кутку порожнє, ніби й непотрібне, та й викинути, шкода, може, колись знадобиться. У матері було таке обличчя, наче вона оздріла дідька у тому ж лукті. І вони з батьком підійшли. Заглянули і побачили, що ж лукто, до половини повне яєць. Вони округло біліли в темноті, чистенькі аж світилися. «Що це таке?» – спитала мати, з підозрою дивлячись на батька. «Хіба ж я знаю?» «А хто ж знає? Тут наші кори не несуться. Для кого ти оце наховав, признавайся?» Господь з тобою, чого б це я їх ховав? Ну і самі вони тут не знеслися, сердито сказала мати. Може, це ти? Глянула вона на Степанка. Нє, покрутив він головою. А може, це щедрик тільки подумав, але не сказав у голос, бо тоді б мати розгнівалася ще дужче. Не робіть з мене дурну, сказала вона. Ви мені не дасте віка дожити. Чого ти кипиш, сказав батько? У нас що, пропадали яйця там, де кури несуться? Наче ні. А може котра? Десь несеться, що я й не знаю, хто їх розбере. Буває, курка одіб'ється і в кущах несеться. Слухай, аж крикнув батько, це ж вона, куниця. «Ти що, в чадів?» «Їй, бо вона, я десь таке чув, це вона крала в людей і носила сюди, щоб її не чіпали». Мати ще сварилася з батьком, ти з розуму вижив, чоловіче, а Степанко бачив і після того ще не раз бачив, як темної ночі вилазить з їхнього рища куниця, потім повертається з яєчком в зубах обережно так тримає його, щоб не роздушити, обережненько сходить по драбині в сіни і кладе яєчко у жлукто, щоб її не чіпало, не вигонили з теплого кубельця в сіні, бо вона ж не робить ніякої шкоди, навпаки, ще й віддячує господарям за добро. Добро? Яке ж добро? Коли он кров на снігу. Це він вигнав коницю з горища прямо до Совицького, аби не він, той би її не убив. Степанку не хотів, він не знає, як це сталося. Не так, не так. Де ж Катерина? Де це можна стільки ходити? За вікном уже сутеніє. А її нема. Рибка майже готова. Засталося вплисти хвостика ось так доточити китицю. З неї що сталося. Ні-ні, можеш, Катерина, трохи спочити від цієї лікарні. Побачила, що йому покращило, пішла трохи розвіятися. Може, навіть пішла в кіно або ще кудись. У Києві є куди піти? Швидше б верталася. Степан має щось їй сказати. Він таке вирішив, що не знає, як подивитися на це Катерина. Треба її умовити, а потім разом переконати муталіба. Мабуть, це буде непросто, але Степан умовить. Хай там що, він свого доможеться, зробить так, як воно має бути. Так, як треба. Але Катерини немає, і він не знає, що й думати. Згадує останню їхню розмову. Може, сказав їй щось не так. Вона присіла біля нього на краєчок ліжка. Чудна така в білому халаті, в білій косинці. Торкнулася його щоки теплими сухими губами. Як ти? – спитала. «Краще за всіх. Як може почуватися чоловік біля такої жінки?» «Не знаю». «Я хочу танцювати». «Ти ніколи не танцював, бо не вмію, а тепер хочу. Навчиш мене?» «Звичайно», – сказала вона, і повернулася лицем до вікна. «Схоже, збирається на дощ». «Так», – сказав він. «А я думаю, що ти пахнеш дощем?» «Не вигадуй, ти справді пахнеш дощем, так приємно. Чому ти не поїдеш додому?» – раптом спитав він. «А можна я сама вирішуватиму, що мені робити?» «Хіба ти не скучила за дітьми?» «Ні», – сказала вона. «Навіщо ти кажеш неправду? Я скучила за тобою». «Давно не бачилися?» «Це навіть добре, що ми тут у двох. Є тільки ти і я, більше нікого». «А вже ж», – сказав він, – «як на курорті». «Нарешті таки вибралися». Він узяв її руку. Вона теж була тепла і суха. «Мені всі заздрять, правда ж?» «За що?» – спитала Катерина. «Що в мене така жінка?» «Що ти в мене є?» «Перестань!» «Я люблю тебе, Катю!» «Справді?» «Ти мені ніколи не казав такого! Я тебе дуже люблю! Але прошу, поїдь на день-другий додому! Мені буде легше!» «Легше? Без мене?» «Не тому, що без тебе!» «Поїдь!» «І не подумаю!» «Коли Катерина вийшла з палати, Обшипку легенько зашарудів дощ. Де ж вона? Де? Він так скучив, наче не бачив її сто років. Ось, здається, хтось іде. Ні, це не Катерина. Її кроки ходує, він упізнає здалеку. Це не вона. О, то ми вже геть молодцем, весело сказав муталіп, але радість його була вдаваною. Вона призначалася тільки Степанові, бо муталіп боявся радіти, боявся загадувати наперед. Він знав, що таке полегшення часто буває перед кризою. Просвітлення нерідко приходить до хворого перед найстрашнішим. Лихі думки. Він гнав від себе, проте й важко вірилося, що зрушення це безповоротне, що найгірше позаду. Організм, схоже, тимчасово піддався лікам, але хвороба лише причаїлася і невідступно чегає щоб взяти своє. Скоро буду танцювати, сказав Степан. Ану, покажи, що змайстрував. Моталіб узяв оранжеву рибку. Покрутив у руках. Гарна штучка. Ти що й раніше займався цим? Ні, тільки тут нудьга заїла. Нічого, підселимо до тебе молодого хлопця, буде веселіше. Діло не в тому. Степан подумав, що самому лежати краще, аби лиш прийшла Катрина. До того ж йому тепер байдуже, кого покладуть в цю палату. Муталіп ще не знає, але Степан йому все пояснить. «Ти сьогодні не бачив, Катерину?» – спитав він. «А що?» – насторожився муталіп. «Сьогодні вона ні разу до мене не заглянула. Я бачив її». «Де?» «Не переживай, нічого з нею не сталося. Це я. Я наказав, щоб сьогодні вона не приходила». «Чому?» «Тобі вже краще! Нехай відпочиває!» Муталіб і самого себе переконав, що тільки через це відіслав Катерину з клініки, аби десь у глибині душі якийсь чортик підказував, що ні, була ще інша причина, у якій він собі не хотів зізнаватися. Муталіб сьогодні зранку нагримав на Катерину, і майже вигнав її з клініки. Був у кепському настрої, останніми днями взагалі ходив як у водоопущений. У домі Клавдії Іванівни в неділю ніхто цілий день не брав слухавку, а ввечері відповіла сама Клавдія Іванівна і сказала, що «Вибачай, вони з Надірою цілий день провели в лісі, а вже ж в лісі, а не в ботанічному саду, і дитина так надихалася чистим повітрям, що заснула ще в машині, наголосила Клавдія Іванівна. І тепер спить, як після маківок прогулянок з неї досить. «Ну що ж», – подумав муталіп, – «моя карта бита, ваша взяла, товаришу майор, а тут ще сьогодні вранці пощастило їхати на роботу разом з Опрещенком». Той протиснувся до муталіба в трамваї. Майже нічого не говорив цілу дорогу, тільки сопів і цмокав своїм красячим ротиком, а потім зітхнув і мовив багатозначно. «Не переживайте, колего, є така стародавня мудрість. Переживати треба тоді, коли вже сталося» що він мав на увазі. Чи Іринку? Чи Степана? Чи може все разом? Муталіб не знав та на силу стримався, щоб не послати Опрещенка з його стародавньою мудрістю. Так і промовчав до кінцевої зупинки, а тут уже в клініці його раптом викликав Волощук і сказав, що ходять неприємні чутки, нібито він, Муталіб, багато собі дозволяє, пускає сторонніх людей не туди, куди треба. Йому Волощуковий начхати, набрехні, але ж то правда, що дружина одного пацієнта заходила навіть у реанімаційне відділення. «Я їй цього не дозволяв», – сказав муталіп. «Хоча б тому, що не маю права, ви ж знаєте, а якщо повірили, «Ну-ну, не гарячкуй, пом'якша Волощук, і не нарікай на свої права. Ти, принаймні, міг зробити зауваження, що в реанімаційне відділення заходити заборонено. Балаган тут мені влаштували. Я вам покажу балаган». Він так смачно вилаявся, що іншим разом у муталіба зів'яли б вуха, але в голові знову спливло. Переживати треба тоді, коли вже сталося. І він подумав, що Опрещенко, окрім Іринки і Степана, мав на увазі щось іще. Саме тоді і підвернулася йому під руку гарячу Катерина в білому халатику й косинці, з війником в руці, без лузді якесь, синякий під очима, і він зірвався і сказав, щоб ішла звідси геть, і не з'являлася до завтра. Сказав, що Степанові легше, тут є кому за ним доглядати, а її Катерину саму доведеться покласти в лікарню, якщо вона не схаменеться. Все, йди, щоб я тебе не бачив. Катерина зіщулася, змаліла, потім ухопила його за руку, хотіла щось сказати але тільки кусала пошерхлі губи, її очі налилися слізьми, та замість того, щоб заспокоїти Катерину, він висмикнув руку і, ніби чогось злякавшись, швидко пішов однеї. Уже за хвилю дорікав собі, що зірвався на крик, що думав тоді не стільки про Катерину, як про себе самого, про доноси Оприщенка, гнів Волощука, про всі ті прикрощі, які обступили його з усіх боків. Ось і тепер, кажучи Степанові, що сам відіслав Катерину, аби відпочила, він ніттився від думки, що було це трохи не так, проте й далі чув у своєму голосі роздратування. Тобі що важко без неї? Та ні, я тільки боявся, що вона попала в якусь халепу. Усе гаразд, нехай трохи розвіється. Вона зовсім не знає Києва. У неї є язик, не мала дитина, так само дражливо сказав мотоліп. Думаю, що вона така бідова в мене. То тільки зверху, а так вона як травинка. Нічого з неї не станеться. Даремно ти такий упевнений, кольнула йому думка, «Хіба не знаєш, на що здатні жінки в такому стані?» І сказав уже м'якшим тоном, «Не бійся, не загубиться, вона теж без тебе не може. Ти так думаєш? Це ж видно. Яка б ще жінка так упадала біля тебе? Це правда, таких немає більше. Я би ось що хочу сказати». Часто мені здається, що я вже колись жив на цьому світі. От іду бува десь отак, де ще ніколи не був, а мені здається, що я тут був. Чи то запах якийсь уловлю, чи колір, але відчуваю, що тут я не вперше ходив уже. І ходив не за цього життя колись дуже давно, Може, сто чи тисячу років тому? Таке не тільки з тобою буває, сказав Мотоліп. Пам'ять наша ще не розгадана. Я не впевнений, що жив колись на цьому світі, але думаю собі, що, може, хтось із предків моїх це бачив, і воно передалося мені? Тут я тобі нічого не поясню, сам би хотів знати. А, може, нам цього і знати не треба? Ну, якби ми все знали, то, може, і жити було б не цікаво. Ні, ти не смійся, я теж учився в школі, але тепер, коли згадую, як доводив бабусі Улиті, що земля кругла, то мені стає соромно. «Що ти мені говориш?» – сердилась бабуся Улита. «Навіщо мені ці балачки, коли я бачу своїми очима, що земля рівна? Вийди і подивись сам. Є гори, горби, яруги, рівчаки, але земля ж рівна!» Тоді я ж синів од безсилля так хотів довести їй, що земля кругла, що вона крутиться. Галілей знайшовся, а тепер мені соромно. «Тепер думаю, а що якби тоді, коли бабуся улита заслабла, я почав їй доводити, що воду вона пила не з марецьонченого джерела? Чи стала б вона на ноги? Ти як думаєш?» «Це відомо одному Богові», – сказав муталіп. «Чого це тебе потягло на такі розмови? Бо я хочу щось тебе попросити». Послухаєш мене, ти про що? насторожився муталіп. Я поїду, сказав Степан. Куди? Додому поїду. Ти що це собі намислив? гостро спитав матуліп. Про яку дому говориш? Не думай нічого. Я не маю надії на Америцьне джерело тихо усміхнувся Степан. Але я мушу поїхати. Це ти скист через те, що Катерини немає. Ні, якраз я їжду її, жду, щоб сказати про це. Нам треба їхати. Тобі не поможе ніяке джерело, ніякий щедрик, ніякий праліс, холодно подумав Мотоліп. Хоч би як ти вірив у ці дива, хоч яке чудодійне зілля не пив би, а тобі... Не обійтися без скальпеля, брати. Це не та хвороба, яка боїться навіювання. Не кажи, дурниць Степане, саме став оклигувати, а тобі заманулося їхати. Якраз тому, що оклигав, вперто сказав Степан. Тепер я доїду, тепер здужую, підлікуюся вдома, наберуся сили і приїду». Хай мене цей високосний рік, Стільки ж тут зосталося, дурниця, Під і приїду. Та при чому тут високосний рік? Може, ні при чому, Але я так вирішив. Я муталі без скучив, Так скучив за дітьми, за селом, Що ти не уявляєш собі. Кожну стежечку бачу, Я ж тобі вже сказав, тільки гляну на все і оживу, ти мене тоді не впізнаєш».